Енергиите на планината. Практически правила. Тази сутрин молитвеният връх беше обвид в мъгли. Те скриваха света на формите и погледът, като не намираше опора отвън, се насочваше навътре към необятния свят, който ние гледаме през себе си. Всичко беше натегнало от влага. През нощта беше валял дъжд. Въздухът беше пресен, измит, хранителен. От долините идеше шумът на води. Той възхождаше нагоре като глас на голямо множество. На молитвения връх цареше дълбоко мълчание. Учителят беше седнал на обичаното си място. На камъка присъствието на всички повече се чувстваше. След утреното слово ние слязохме при второто езеро, където играхме паневритмията. Над езерните води се носеха пари, от ниско натегналите облаци се спущаха светли мъгли, които вземаха странни, променливи форми, те бавно се издигаха и спущаха наподобяващи същества от друг свят, които играеха някакъв тържествен танц над димящите води на езерото. От време на време тежките завеси от облаци се отдръпваха и откриваха върховете. Ние се бяхме събрали около учителя. По косите, по брадата, Подрехите му се бяха полепили безброй малки капчици. Той ги поглеждаше, без да ги докосне и им се усмихваше като на приятели. Картината напомнеше нещо от първите дни на творението. Като се събрахме всички, учителя започна да говори. Човек има един съвършен барометър за времето. Например, ако ви боли вратат, коляното или кръстът, това показва какво ще бъде времето. Дали ще има град, дъжд, сняг, ветрове. После, по това може да узнаете разните течения. Малцина могат да разполагат с този деликатен инструмент. Много скъпо струва поддържането му. Нервните хора са много чувствителни. Те чувстват влагата, депресията, която съществува и са неразположени. Когато нервният е неразположен, времето ще се промени. когато такъв човек се сърди, не трябва да го осъждаме. Депресия има отвътре. Той показва, че такова ще бъде времето и отвън. Също така и когато се радва, това показва, че отвън времето ще бъде хубаво. Интересно е, че някога като наблюдавате времето при изгрев слънце, небето може да е ясно, но ако предстои промяна, макар и да няма облаци, можете да познаете депресията, ако сте чувствителни. Сутринта при изгрев слънце гледате, че небето е ясно, но след 2-3 часа настава корен на промяна. Има и други признаци. Да кажем, че е топло. Но вечерно време вие усещате, че пръстите на краката ви започват да изтиват. Няма студ. Топло е. Но чувствате студ на пръстите си. Това показва, че времето ще се развали. Обратно. Има 20 градуса студ, но вечер, като си лягате, ако сте чувствителни, усещате топлина в пръстите на краката си. Това показва, че времето ще се подобри. Краката са много чувствителни. И за това човек трябва да ходи бос известно време, за да възприема теченията, които идат от земята. Но не трябва да ходи много време, бос, за да не загрубеят краката. Сега хората с тези обуща на краката изгубват чувствителността си. В града, в праха, не смятам за добро да се ходи, бос. В града трябва да ходите обути и никога боси. Като излезете в природата, може да ходите боси по тревата 2-3 часа, за да стане обяна между енергиите на Земята и вашите. Земята ще ви предаде нещо и ще приеме нещо от вас. Събуйте си обущата. Измийте си краката. Даже три пъти на ден може да правите това. Като пасът трева, остата на тревопасните животни е антена. Те влизат във връзка с земните енергии, дават и вземат. А човек като ходи, влиза във връзка с тези енергии, чрез краката си. За да бъде човек в нормално състояние, трябва да гледа краката му да са топли. Ако са студени, трябва да ги стопли. На влажно място не трябва да се ходи бос. Но по суха трева или по нагорещени камъни. Дето камъните са остри, там човек трябва да е обут. Когато времето ще се развали, хората са недоволни, кисели, понеже има голяма промяна. Свиване в капилярите. Когато има подобрение на времето, в капилярите има разширение и хората са разположени, весели. Явяването на будежи в рамената, на гърба, в краката и прочее, пак е свързано с метеорологическите промени. Това означава разваляне на времето. И може да се знае каква метеорологическа промяна означава според това в кой орган е болката. Болките в зъбите са свързани с резките промени на времето. Онзи, който разбира астрология, ще гледа в какво положение се намират планетите и по това ще познае промяната на времето. Пръстите са свързани с планетите и по промените в пръстите може да се познае какви промени, какви положения имат планетите на небето. Някой път този или онзи пръст ще ви заболи. Например, показалецът. Средният пръст ще трепне. Ще усетите бодежи или болка. Това е свързано все с планетни влияния. И от пръстите си можете да предскажете явленията. И ако вашите предсказания се сбъдват, това е вече наука. Има течения от планетите към Слънцето и от Слънцето към планетите. Тези две течения минават през човека. А това течение, което иде от Слънцето, трябва да го схванем и да приемем живота. После трябва да се разбере и другото течение, което иди от планетите. Минава през Земята и отива към Слънцето. Трябва да се знае през кои дни тези течения действат. Има дни, когато се очакват тези приливи в природата. Но една наука трябва да се разбира. Щом не се разбира, тя става своеверие. Фатализъм няма в природата. В природата има разумност. Човек със своите мисли до известна степен упражнява влияние върху времето. Известни мисли на множество хора могат да причинят депресия. Ако 10 милиона хора имат известен род мисли, те са като динамо. Действат като мощна сила. Първото нещо е трябва да спазвате законите на здравето. Като изгуби човек своето здраве постиженията му са малки. Без усилие нищо не се постига. Ние не можем да очакваме, че на наготово ще дойде знанието. Трябва да правим усилия, да проявим интерес. Само като видят от разумния свят, че правим усилия, само тогава може да ни се дадат знание и сили. А като чакаме в пасивно състояние, няма да ни се даде нищо. Ще ви дам една задача. Всеки от вас да се окъпе с топла вода, като вземе вода от чешмичката. Да видите какви ще бъдат резултатите. Човек трябва да се ползва от Божиите блага. Трябва да пазим тялото чисто. тази задача да направят онези от вас, които разполагат с време. Ако не можете повече, направете задачата веднъж. Гледайте да се измивате хубаво. Порите ви да бъдат отворени. На вас ви трябват ред лекции, за да научите какво нещо е обхода? Начин как човек да живее. Това е цяло изкуство. На планината ще пиете само топла вода. Обливайте се с топла вода. По три пъти на ден измивайте краката си с топла вода. Стопляйте водата на огъня. И лицето си миете тук с топла вода. Това са хигиенични правила, които трябва да ви бъдат настолни. Дъждът мъчно изгасява силния огън, но слабият лесно се огасява. Ако си слаб човек, не се сравнявай с силния огън. Ако си слаб човек, малко капки дъжд могат да те изгасят. имай това предвид. В топло време, денем може да ядете краставици, но вечерно време или в студено време не ги ящете. Едно от правилата за тук е всичко ще ядете тук, преди да е залязло слънцето, след като залезе, не яще. Вода може да пиете. Залезе ли слънцето никакво ядене? Стойте гладни. То е за предпочитане. Съзнанието ви ще бъде будно. Дето е будна мисълта, не е опасно. Студената вода не отолява жаждата, а топлата вода я отолява. На планината, особено на тази височина, обливането да става с топла вода, понеже от студената вода капилярите се свиват и се явяват много неприятни последствия. Например, може да стане затваряне на мехура. Не се обленявайте. Всякога носете в себе си кибрид. Запалете огън и стоплете вода. Планината иска да си добре облечен. Тя казва, Гол човек не искам при мен. Голите долу, а облечените при мен да идват. Планината изисква първо да не губите нормалната топлина на тялото си. Човек трябва да е добре облечен, особено сутрин и вечер. После, краката му трябва да бъдат топли. Трябва да има вълнени чорапи. Ако имате тук кашлица, употребявайте отвара от синята едностръка тинтява. Когато се простудите, изпивайте 4-5 чаши топла вода. Първото нещо е, човек трябва да пази нормалната топлина на тялото си. Топлата вода е като едно средство, за да не се губи равновесието на вътрешната топлина. Когато организмът не може да се образува достатъчно топлина, трябва да вземе нужната топлина от горещата вода, за да се възстанови равновесието. При изпотяване се преобличайте. Всеки трябва да носи най-малко 2-3 ризи. Дето и да отидете, преобличайте се. Който има астма, трябва да се качва на височини. Ако болният от астма се изкачва два пъти на ден, ще му мине астмата. Тези, които имат астма, да се изкачват на този хълм няколко пъти на ден. Планината има влияние и върху черния дроп. Освен, че планината тонизира човешката нервна система, но действа благоприятно и върху черния дроп. Така се премахва лошото настроение, подобрява се разположението на духа. Тук прилагайте упражненията за дълбоко дишане. Англосаксонските народи, които взеха индуските методи за дишане, се натъкнаха на големи трудности. Тези методи имаха катастрофално влияние върху тия които ги приложиха. Те са неприложими за западната култура. Индусите звекове са се упражнявали и за това за тях е лесно приложението им. За европейците, които само от 10 години се упражняват, те са мъчни. На планината не кръчете бързо, по стръмните места, на всеки 100 метра се спирайте и си почивайте. Във време на почивка ще добивате енергия. На 1 километр се спирайте 10 пъти по 30 секунди почивка. Всичко 5 минути. На най-високите места се върви бавно човек трябва да се приспособява към действащите там сили. Иначе те ще ви противодействат и вие ще си хъбите енергиите на празно. Тръгвайте напред с десния си крак. Когато тръгвате към един връх, турете в ума си мисълта да възлезете на върха. Но никога не определяйте за колко време ще направите това. Когато човек прави екскурзия, по-добре да не се връща по същия път, а да направи кръг. Ако мине по същия път, няма нищо, но по-хубаво е, като направи кръг. Но да се върнем към енергиите на планините. Камъкът лекува. Да седнем към обед на един камък, огрят от слънцето. Това действа лечебно. По-добър съгряващ компрес от този няма. Камъните поглъщат топлината. Преработват я и като седнете на тях дават тази енергия на вас. когато камъкът е студен, тегли човека и вреди. Вие гледайте да избирате тези места, дето е действало Слънцето. Хубаво е сега да използваме магнетичните камъни. Те са тези, които са изложени на изток и на юг. Изобщо на Слънце. Те Изобщо са заоблени. Та да не са разцепени, остри. Ако искаме да използваме енергиите на скалите, трябва да избираме такива скали, чиято сила на сцепление е много голяма. Учителя показа един къс-кварц и ни каза. Този камък е от 100 милиона години преди 100 милиона години той е започнал да се сгъстява. Колко много слънчева енергия има набрана в този камък. Но планината има и друго, по-дълбоко значение. Като се качва човек по високите върхове, става обмяна с силите на природата. Човек се качва на планината, за да се храни духовно. Човек се обменя с физическите и духовни енергии на планината. Колкото съзнанието му е по-будно, толкова обмяната между него и планината е по-интензивна и по-пълна. Щом дойде до това положение да създаде правилна връзка с разумните същества, тогава ще е в положение да направи правилна връзка и с по-долните същества. Ще бъде готов да даде път на една мравка. Тези върхове в планините са постове, които приемат енергии от по-високи полета и ги направляват в разни посоки в света. С други думи, тези върхове са трансформатори на космическите енергии, които идат към Земята. Ако не вземеш и дадеш нещо на природата, ти не си учен. Но ако вземеш, ти вземаш нещо, което струва хиляди пъти повече, отколкото външните блага. Като ходите тук, благодарете. Всяко едно място тук е място за събиране на специфична енергия. Един брат каза, дните, които прекарваме тук, са дни на почивка. Учителя отговори. Под почивка се разбира да възприемате нещата. Възлизането на планината е много важно. В нея има скрити енергии, богатства. Когато отидем в София и помислим за тук, то известна енергия от тук ще протече към София, ще се образува течение. Всяко място на планината си има специална аура. И ако седнем да изясняваме известен въпрос на това място, мислите, които ще ни дойдат, не могат да дойдат в нас, никъде другаде, както тук. На това място. Планините са акумулатори на грамадни енергии. Силите в тези камъни чакат в бъдеще разумни същества да ги възприемат и приложат. Ако не ги възприемат, тези сили така си остават. Говедата така си минават, без да се ползват от тях. Планините са места, откъдето ще почерпите сили. Тези места тук са места на силата. Тук човек трябва да бъде внимателен. Иначе може да пострада. В планините има силови линии. Тези камъни са наредени като тераси. Те са свързани с силовете линии на водата, която пада надолу. Онези, които са създали света, са имали замах, предвиждали са много векове напред, за да има какво да работят поколенията, които идат. тук на планината в човека се влива повече жизнена сила прана този масив над нашия бивак е малък и затова ултравиолетовите лъчи минават през него и идват до бивака всеки човек трябва да е добър проводник на силите Цялата местност тук изобщо е магнетична. Тези места са по-топли. Скалите се рушат от електричеството и магнетизма. Топлината, светлината и водата също са фактори в това отношение. Първите са главните работници, а последните три са малките работници. Езерото Елбур от към нашия лагер е магнетично, а от другата страна е електрично. Планината във всеки момент е различна, колкото и малко да бъде различието, което се чувства и различието се причинява от начина, по който планината възприема и отразява слънчевите енергии. Трептенията, които планината излъчва като отражение на слънчевите енергии, всеки път са различни. Затова планината е толкова различна. Всъщност, това разнообразие което има на планината, е най-важното. Но вие не можете още да го схванете, понеже нямате достатъчно светлина в съзнанието. Планината е много разнообразна. Понеже зад формите, които виждате, е онази разумност, проява на Бога. Погледът ни трябва да прониква зад формите в тази разумност. Мойсей, като стъпи на едно свещено място, доби сила и свърши своята работа. Той беше член на Бялото братство и като такъв нямаше право да убива За да изкупи убийството, сторено от него в Египет, той трябваше 40 години да пасе овцете. И трябваше да роди убития като свой син, за да изкупи убийството. Голямо търпение прояви той. 40 години е бил овчар. Човекът, който е имал всичкото знание на Египет. На свещеното място е имало разговор между Него и Бога. Това е една история в човешкия живот. Като мине човек големите изпитания на живота, един ден, като му се изяви Господ, да знае какво да му говори. Божиите пътища са велики. Работата е, че вие като Мойсей не искате да напуснете овцете. Мойсей казва: Гъгнив съм. Той жалеше за овцете. Господ му каза: за гъгнивостта си вземи Аарон на помощ. Ще напуснеш овцете. Той остави овцете, взето ягата си и тръгна за Египет. 40 години пасал овцете и 40 години води израилския народ. Бъдете благодарни за днешния момент. Какъв ще бъде следващия час той ще се погрижи за себе си. Какъв ще бъде утрешния ден? Той ще се погрижи за себе си. Казвате, когато идем горе, какво ще стане? Вие мислете за сегашния момент. Ако Бог е с вас тук, Той и горе ще бъде с вас. Но ако не е с вас тук, той горе ще бъдете в това положение.